Az összecsapás Az öreg rover megjelenése új erőt adott a kis hitűeknek. Mindössze ketten kérték ki a fizetésüket, de az új munkások nélkül erősen megfogyatkozott rover tábora. Lapátoltak, ástak, elhorták a homokot, de nem végeztek olyan munkát, amihez mérnök kellett. A rover késő estig ott járt közöttük. Sokszor gyengeségé rohan fogta el, de tartotta magát. Amikor visszatért, Móli aggódó arcát pillantotta meg először. Mosolyt előltetett. Semmi baj, Móli, már egészséges vagyok. A lány kutatva nézte az apját. Nem fáj? A seb? Nem. Felelte komora. Leült és szivarra gyújtott. Gazda, jelentette Bob. Foxtoniak vannak itt. Nem tárgyalok velük, mondta Mereven Róvar. Várjon, Bobapó, a Móle és az apja felé fordult. A fogsztonyak eddig nem tettek ellenünk semmi rosszat. Gazemberek! – Mindenkit meg kell hallgatni! Róver dühösen ráhárta a szivarját. Jöjjenek! mondta Bobnak. Csak ellenjött, a többi kint várt. Lehet veled okosan beszélni, Róvár! ha van hozzá okos ember. ellen elengedte a füle mellett a sértést. Megkíséreltük, hogy a peonok földjén legeltessük. Te mondtad. Tudom. A peonok azt mondták, hogy megölnek minden betolakodót. És ti persze féltek tőlük. Nem erről van szó. Hát miről? A páonok jogosan tiltakoznak, te sángednél a földje ide mást legeltetni. Ti mindig el akartátok űzni a peonokat, mert lopnak és jólgyilkosságokat követtek el. Az igaz. De most nem lopnak. Mi közöm nekem ehhez? A peonok is azt akarják, hogy hagyd abba ezt a zsilipőrűtséget. Lehet, hogy ti hallgattatok rájuk, és féltek tőlük. Én nem törődöm a peónokkal. Ellen a földet nézte. Hát, akkor már csak egyet, Rover. Bármi történjék, nekünk semmi közünk a tigrishez. Ha ellenád van, azért nincs velünk. Orgyilkosokkal nem szövetkezünk. De a peonokkal igen. Ellen hallgatott. Felej, szövetkeztetek a peonokkal. A páonok érdeke is az, ami a miénk. Nem köll a zsilip. Meg lesz a zsilim. Jó van, Robert, ha azt hiszed, hogy az egész világ szót fogadni a te makacs koponyárnak, hát csak rohanyfája a falnak. Azt hiszem elem, eleget tárgyaltunk. Én is azt hiszem. Sarkon fordult és ment. Amikor a lépteg alatt csikorduló kavicsok zöreje elmúlt, egy ideig sem Móli, sem rover nem szólt. Azt hiszed, mondta végül a lány, hogy bírs velük? Mindenkivel? Nem tudom, felelte sóhajtva rover, és nagy öklét az asztalra helyezte. De az bizonyos, hogy megteszem, amit hitem szerint tennem kell. Boba pólyott. Kisélyett arcol. Gazda, mi van? Egy kóbot megtalálta kint a mezőn, a sheriff lovát. Elhozta, és Peterson, nincs sehol. A kóboly hozta a nyugtalan poros lovat, a nyergére vastagon tapadt az alvatvér. A sheriff nyugodtan lovagolt a country felé vezető úton. Elszörnyedve látta, hogy Jeff Olsen ostobasága milyen tragédiát idézett elő. Az bizonyos, hogy ez a látszólag szelíd és okos Robin egy szörnyeteg. De ha nem hallja az ostoba mesét, hogy az apja a tigris, akkor nem ölne halomra vakmerően és gyáván, szemben és orvul mindenkit, aki az útjába akad. Este lett. A csendes vidéken nagy hívbe kellett megkerülnie a drót sövényjel zárt rover földeket. Most kantriba megy, és egy állomással a mérnök elé utazik. Ez a legbiztosabb. Egyszerre nyugtalan lett. A környező vidékek alig látható, mozdulatlan kontúrjai között semmi sem mukkant, És mégis. A ló felhorkant, hátravetette a fejét, és nem akar tovább haladni. Peterson megveregette az állatnyakát, és körülnézett. Semmi. De mégis. Ott, a hegyi ösvény felé, ahol a bozontos síkságról szerpentén indul, mintha egy lópatája kőre ütődött volna. De messze lehet, az bizonyos. Fülelt. Semmi. A lóval lassan hátrafelé lépegetett, fújt és az ablát rángatta. Petezon tudta, hogy az állat fél. No, mi a szán? suttogta és ismét megveregette az állatot. Aztán leszállt és és ennek köszönhette az életét. Bum, bum! Két lövés fillant fel, és is kísérte. Pertezon leszállás közben, mielőtt földet ért volna, erős lökést érzett a válla körül, és a gyerekre dőlt. Úgy függött keresztbe néhány másodpercig, mint valami zsák, aztán a földre zuhant. A nyerekbe ülve éri a lövés, akkor a golyó éppen a szívébe fúródik. Érezte, hogy a sebe elég súlyos, folyik a vére, de nem vesztette el az eszméletét. Aki a lövést leadta, hosszan figyelt a bokrok között gugolva, készen arra, hogyha valami mozdul a mezőn, újra tüzel. De csend volt. A serif tehetetlenül feküdt, és szan lehajtott fejjel állt mellette. A gugoló orgyilkos halkal füttyentett. Csendes nezt hallott oldalról. Tudta, hogy a lova lép melléje. A tigris felugrott. Egy ember át közvetlenül mellette a vak sötétbe, Bizonyára revolver is van a kezébe. Ki vagy? suttogta. – Robin, a fiad! – Mit akarsz itt? Mondtam, hogy hagy békén! suttogta a másik. – Nem akarom, hogy orvulj, gyilkolj! – Te? – Nem akarom! – ismételte Robin hangosan. – Kire lőttél? A tigris csak suttogva beszélt. Ez a furcsa, sipoló, folytott torok hang már akkor meglepte Robint, amikor nyomon követte a tigrist, és egy barlang mélyéről erőször beszélt vele. Mintha gége baja lenne, olyan formán suttogta, vagy nyújtott hangom. – Pusztulj az utamból, kölyök, sziszegte, mert téged se kimélek. Robint végtelen szomorúság fogta el. – Menj innen, mondta csendesen. – Mindenki azt hiszi, hogy én vagyok a tettes, valamennyi szörnyűségbe. Vállalom, és ha kell, bűnhődöm érte. – Örült vagy, sipolta a torszang. – Nem vállalod, vagy vállalod, mindegy. – De az utamat ne kereszteszt kölyök! – Én vagyok az oka az egésznek. Bizonyára a kormányzó bocsátott szabadon, és azért küldte helyetted azt a szélhámost, mert elszöktél. – Ostoba vagy! – felelte a tigris és vihogott. – Jimmy Hall és Fred Norwich már előbb felfordultak. Akkor a kormányzó még nem is álmodta, hogy a világon vagy. – És Tex Branton? A vendéglős és Birkenben, A gazember. Hétványúzsodás. Aznap érkeztem Burkhambe, hogy leszámoljak vele, és Olzennel. Robin felkiáltott. Őt is megölted? Nem, elszökött a gazember. Látta, amikor Texet lepuffantottam. Már nem ért el a golyom, de ő is sorra kerül, és mind, mind. mi ugató hangom. Mit vétett ellened, Olzen? A fő volt. Clifford néven retteget rabló. Amikor elfogtak, ő megmenekült és megígérte, hogy végez uh, Roverrel, de futni hagyta, ezért meghal. Most mindent tudsz, menekül, én mindenkin bosszút állok. Vér, vér. Elhülten nál Robin az apja előtt. A tigris őrült, ez kétségtelen. Nézd, mondta csendesen. Roverrel leszámolhatsz. Ha felépítette, Nem, nem lesz meg a zsilipje. Megígértem neki. Akkor sem dőljön romba az, amit egy életen át nagy küzdelemmel tervezett. A zsilip meg lesz, mondta Robin. <gül> Kacagott nyelsen a szintelen torszang. Talán te véded meg ellenem Robert? Könnyen lehet. Ú, hát ide hallgass, te tacskó, súgta a torszang. Öt év előtt, ha vannába vitték félholtan, roncsolt tüdővel. Négy év előtt meghaltam, eltemettek. És most itt áll a tigris, aki úgy kívánta a bosszút, hogy legyőzte a halált. Megölöm őket, akik elpusztítottak. Érted? Sukta harsóba. A halott tigris bosszújától megborzad a világ. Ezt a titkot nem fejti meg senki. Érted? Robin elborzott. Robert kiméld meg, amíg a zsilip kész. Felelte és elővette az öngyújtóját, hogy rágyújtson. Én megígértem neki, és... Csak néhány szikra látszott, de mielőtt a lány fellobbanhatott volna, Robin egy ökölcsapást kapott, hogy megszédült és oldaltán torodott. Ez mentette meg az életét. Két lövésdőrend a gyomra irányába, ahol állt, és Robin megértette, hogy az apja lőtt rá. Egy pillanatra megbénította a görcsös iszonyat. A szörnyűséges, szinte fizikai sajgás a szívébe. Az apja megöli. És ennek a borzadásnak az erejével, mielőtt még a tigris megismételhette volna a lövést, rávetette magát, elgáncsolta, és olyat lökött rajta, hogy elrepült a bokrok közé. Robin rövid idő alatt félelmetesen gyors harcos lett. A tigris sem lehetett külön fiatal korába. A hit egy hazugságba, hogy félelmes, rendkívüli erők lappanganak benne, csodálatos elszántságot és valóban félelmetes erőt adott neki. Mire a tigris felugrott, egy vasmalók csavarta ki a karját és visszarántotta. – Meg akartál ölni! – mondta Robin. – Ereszt! – suttogta a tigris. – Az apád vagyok! – Figyelj! Én úgysem szívesen élek. Rendes nőt nem szerethetek soha, mert tudom, hogy a gyermekem egy tigris lesz. Ne legyen gyermekem! De apám sem legyen. Lehet, hogy kiírtalak téged, magamat, hogy elpusztuljon a tigrisfaj. Meg kéne tennem, és ha róver zsilipje ellen mész, akkor meg is teszem, elhiheted. Magához vette a tigris puskáját, pisztolyát, és ellovagolt. Így nem kellett attól tartania, hogy az apja lelövi hátulról.